Я напружився, зібрав усю свою волю і психічну енергію і наказав їй заблокувати думку в мозку цих істот, якщо така з'явилась, позбутися цієї нової вази. Не знаю чому, але мені до того, як я вирішу проблему з формулою повернення, захотілося лежитись саме в цій квартирі, на цьому столі. Софійко, що ж сталося? Хтось вила мої двері, щоб занести нам вазу, точнісінько таку, яка вже була в нас – Почув я розгублений голос старшої. Донечко, я таки нічого не розумію. Що будемо робити? Я, мамо, також. У мене почала дуже боліти голова, сказала Софійка, а в тебе і в мене, сказала мати. Раптом вона стрепенулась, обличчя її осяяла усмішка, наче вона щось пригадала. Давай, давай не будемо гадати. Стоїть, то хай і стоїть. Отже, моє бажання спрацювало, подумалось мені. Тут я злякався адже я знову втрутився в існування цих істот. Як же тоді з формулою повернення? Наказав собі розслабитись. Уявив себе на нашому зорольоті серед космічного безгоміння, безмежі зірок. Поруч зі мною уяві постала Еліс Мір. Цього вечора я мав черговий раз вийти на зв'язок, а ще через кілька земних днів ми мали вирішити, що робити з цією проклятою фірмою. «Ходімо вечеряти», – почув я голос старшої жінки. «Ти ж, напевне, голодна? Котлети так і не розігріла. Чи ти й не приходила додому після обіду?» Приходила, сказала молодша поспішно. Розділ третій. Я так і залишився на століці й богій квартирі. З часу моїй мешканці Софіка та її мама, яку звали Ольгою, призвичайились до мене, тобто перестали звертати увагу. Жли вони справді бідно. Ольга продавала на базарі пиріжки, її донька перейшла до 10-го класу, а по закінченні школи збиралася йти вчитися на перукарку. Втім, була у неї потаємна мрія стати манекенницею, і час від часу, як я довідався з розповіді, якою вона поділилася з гостроносом, доволі міцним хлопчиськом, її ровесником, Софійка надсилала світлини на якісь конкурси, не отримуючи звідти жодної відповіді. «Правда, я дурна і смішна», – спитала вона цього хлопця. «Смішна і невродлива потвора». Вона заплакала і сказала, що це йому першому всьому признається про фотографію. Хлопець, якого звали Олегом, став запевняти, що вона навпаки вродлива, дуже вродлива. По-особливому, тільки ці бовдори, котрі сидять по тих дурних журналах і конкурсах, не здатні оцінити цієї особливої натхненної вроди. Він так і сказав, натхнинної вроди. Якщо вона погодиться, то він сам її буде фотографувати. В нього це добре виходить. Це можна зробити і тут, і у нього вдома. Справді, спитала Софійка, ти вважаєш, що мені треба ще раз спробувати? Вони ще потім обнімалися і цілувалися. Я ще не знав, що переді мною починає розігруватись те, що можна назвати «земною любовною драмою». Мати Софійки, Ольга, як я зрозумів, була колись одружена, мала чоловіка, та він пішов до іншої. Час від часу в цій квартирі Ольга з'являлась з якимось огрядним, червонопиким типом, який мені, відверто кажучи, не подобався. Приходили вони, як правило, розпашілі, наче вічно кудись поспішали і так само поспішаючи займалися коханням. Звичайно, замним коханням, Хоч я й не був певен, що це натхнення можна назвати тим високим почуттям, яким за ідеєю повинні були наповнюватись ці дві істоти. А я дивився, як сплітаються одинний клубок і їхні звільнення від того, що називається одягом тіла, і що схоже на людський сором, пронизувало мене. По суті, в людей здивається лише те, що є ознаками їхньої статі. У нас, емліонів, відбувається повне проникнення тіла в тіло, якщо наші оболонки, наше єство можна назвати тілом аж до повного злиття, а розчинення одне в одному. Так що утворюється на якийсь час з двох єдине тіло, чиєство. Тільки це і є, по суті, справжнім коханням. Яке це було величезне, всеохопне, ніщим незрівняне блаженство, коли я цілком зливався з Елісмір. Ми повністю розчинялися одне в одному, до останньої клітини, останньої краплини речовини, з якої наші єства були створені. Ця нова істота була водночас і моєю коханою Елісмір, і мною кінг Смертом, якимсь третім, який чи яка були Кінг Смертом, Елісмір одночасно. Ольга і Валерій здавались чомусь завжди поспішаючи. Він собі важко дихав, вона іноді стогнала і скрикувала, та після цього майже обов'язково, якось, наче ритуально, казала, що треба не баритись зягатись, бо ось ось. Може прийти дочка, а вона не хоче, щоб та їх застала.